Anthony Maeston A Skarabeusz titka. Megjelent a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában, Regum Press 2009. ISBN 978 963 74 59 92 4.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 és együtt próbálják tisztázni az égszer titkát. De ez másokat is érdekel. Az izgalmas és fordulatos bűnügyi történet során a regény szereplői végigutazzák egy szervezett túra szokásos útját, Kairótól Asszuánig, illetve Abuszimbelig részt vesznek egy Nílusi úton, amelynek során rövid betekintést kapunk Abuszimbel, Assuán, File, Komombo, Edfu, Sessna, Karnak, Luxor és a királyok völgye műemlékeibe, miközben végigkövethetjük a regény egyre érdekfeszítőbb fordulatait. Előhang – Vegye meg, uram! – erősködött a fiatal arab, csak nem könyörögve. – Olcsónadom, higgy megéri! Az angol turista, aki a piramisokat jött látogatni,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 A szónélkül zsebre vágta, és elszaladt a kijáraton keresztül a sivatag irányába. A közelében áldogáló svéd túrista közelebb lépett Harrisonhoz és kíváncsian méregette a kezében tartott tárgyat. Mit gondol, mi lehet ez? fordult hozzá Harrison. – Szobor, vagy valami amulet féle? Olyas mi lesz bólintott a svéd. Inkább amulet. Ez egy Skarabeusz.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 Jó félórás sétálgatás után újra elindult a busz felé, amikor a kerítésen kívül a sivatagban kisebb csoportosulást vett észre. Ő is elindult a kerítéshez, de az egyik gépisztolyos rendőr udvariasan, de határozottan visszaparancsolta. Odébb ment, és onnan figyelte a csoportot. Főleg rendőrökből és néhány szívéruhás emberből tevődött össze, akik egy, a földön fekvő test körül állva mutogattak valamit. Nem toltok ki velem, mosolygott magában Herizon és elővette fényképezőgépét. Maximális zoommal a test egészen közelinek látszott. A kicsavarodott tagokkal fekvő, mozdulatlan test arcát előbb nem jól látta, de most az egyik rendőr arrébb lépett. Fiatal fiú arca volt, félrefordult fejjel. Feje alatt vértócsa piroslott. A nyaka át volt vágva. Az az arab fiú volt, akitől az ormótlan bogarat vette. 1. Snofru Fáraó nyakéke Daschur és Giza Időszámításunk előtt 2600 körül A forróság évszak második hónapjának közepe volt.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 aki már több mint negyven éve uralkodott az Egyesített Alsó és Felső Egyiptom felett, tettei alapján méltán élvezve népeszeretetét és feltétlen tiszteletét. A fájdalmaidat megpróbálom csökkenteni, királyom. Mondta némi habozás után a főpap, aki betöltötte egyúttal a király főorvosának tisztét is, miután körbepillantva megállapította, hogy kollégái egyetértenek vele.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 Ugyanolyan Skarabeusz nyakéket, mint amit annak idején kedves feleségemnek csináltattam vele. Persze a feliratok rajta rólam szóljanak. Legyen vele mielőbb kiszen, mert szeretném felvenni, hogy rajtam legyen mielőtt Ozirishez költözöm. Menut írnok, testes, 40 év körüli kopaszodó ember volt. Már vagy húsz éve szolgált a Snofru királyt, 12 éve írnokaként.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 Erre a célra gízát tartott a legalkalmasabbnak, ahol eddig ilyen jellegű építkezés még nem folyt. Mindjárt uralkodásának kezdetén oda utazott, hogy a pontos helyet kijelölje és a munkálatokat elindítsa. Keops az eddigieknél sokkal nagyobb piramis építését tervezte, és sikerült is neki megalkotnia a világ legnagyobb piramisát.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 Az építkezésen állandóan mintegy százezer ember dolgozott, az ország különböző részeiből összetoborzott parasztok, főleg az áradás évszakában, amikor a Nílus elöntötte földjeiket, és sem tudtak ott dolgozni. Amikor Menut Gízába érkezett, már javában folytak az előkészületek.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 Téba időszámításunk előtt 1450 körül. Szenen Mut, királynő főépítése, gazdasági ügyeinek intézője, egyetlen lányának nevelője, kegyeltje és egyúttal kedvese is, elgondolkozva járkált fel és alá életének főműve, hadsepszud királynő Téba nyugati parton fekvő halotti templomának bejárati oszlopcsarnoka előtt,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 és mély meghajlással köszöntötte úrnőjét. A királynő kegyes intéssel fogadta építésze üdvözlését, és felé nyújtotta kezét, kegyesen megengedve, hogy ő segítse ki a gyalog hintóból. – Ennek a templomnak a látványa messziről valóban nagyon pompás – mondta elismerően. – Szeretném látni, a belseje is méltó-e a látványos külsőhöz.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 Apjuk, Echnaton fára ugyanis a sok Isten imádó egyiptomi vallást megváltoztatva, bevezette az egyetlen Isten, Aton a nap imádatát, leromboltatta a különböző Istenek templomait, és téba helyett új fővárost építtetett, Amarnát. marnát. Húsz éves uralkodása után utódainak a papok követelése hatására vissza kellett térniük a többiste hitre és Ámon tiszteletére.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 Én addig is megteszem a szükséges intézkedéseket, hogy a nagy fáraót, Tutanhamont átvezessük Óziris birodalmába. Mint főpap, magam fogom elvégezni a megnyitási szertartást. Valóban, rövid idő múlva, anélkül, hogy magához tért volna, Tutanhamon meghalt. A gyászszertartást teljes pompával lefolytatták, ahogy az illik.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 Teszek egy ajánlatot. Befizetek egy egyiptomi társasutazásra, de annak költségét levonom a szerző jogdíjadból. Nem bánom. Egyezett bele kegyesen az író. Így legalább biztosítva van a jogdíja egy része. De csak olyan társasutazásra megyek, amelyiknek a programjában a Nílusi hajóút is szerepel. Tehát Ronald Harrison a kiadó költségén Párizsba utazott,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 Cairo belváros a napjainkban. Harrison annyira megdöbbent, hogy alig tudta levenni a szemét a látványról. Erőt vett magán és elindult a busz felé. Először el akarta mondani, mi történt, de azután végignézve utitársain úgy döntött, egyelőre nem szól senkinek. Végre sikerült Susan közelébe férkőznie. Mrs. Derby éppen az idegen vezető arablányjal folytatott méreható eszmecserét, és a férfi, felhasználva az alkalmat, elfoglalta a lány melletti ülést. Az barátságosan fogadta a közeledését, de feltűnt neki Herizon idegessége. – Feldúltnak látszik? – kérdezte együttérzően. – Történt valami? – Herizon bólintott. – Igen. – majd elmondom útközben. A gízai piramisok után a busz tovább vitte a csoportot a nem túl távoli Memphisbe, az egykori fővárosba. Útközben a fiatalember elmesélte találkozását a fiúval. Ha a fiút emiatt tölték meg, tette hozzá, lehet, hogy értékes a tárgy. Persze megölhették másokból is, mondta a lány elgondolkozva. Esetleg mást, értékesebbet lopott, bár lopásért nem igen szoktak megölni valakit, de mutassa már azt a valamit. A férfi kicsomagolta a papírból, megmutatta a lánynak a szkarabeuszt. – Na hát, milyen piszkos ez? – mondta az utálkozva. – Nem foglalkozom vele, amíg nem mossa meg. Közben megérkeztek a futballpálya nagyságúra zsugorodott volt fővárosba. Memphisből szinte romok sem maradtak. Az egy szobron kívül mindössze második Ramses fáraó hatalmas, mint egy tizenöt méteres kolosszusát őrző múzeum jelentett látnivalót. Herizon megkereste a toalettet, és megmosta a vásárolt bogarat. Megtisztítva már nem is látszott ormótlannak. Ezt meg is mondta a lánynak, amikor továbbindultak szakkarába, ahol a legelső piramis próbálkozást Jószer Fáraó híres lépcsős piramisát akarták megtekinteni. A buszban Susan végre szemügyre vette a tisztára mosott tárgyat. Ez egy valószínűleg türkizből készült szkarabeusz. nyilván ékszer, talán láncon nyakba akasztható nyakék, nézegette. Lehet, hogy tényleg eredeti, és az is lehet, hogy nagyon régi. Akkor pedig biztosan értékes. Tulajdonképpen miért tisztelték az egyiptomiak a skarabeuszt? Érdeklődött Harrison. Úgy tudom, a skarabeusz a nálunk is ismert galacsinhajtó bogár egyik válfaja, amelyik földből és trágyából kis gömböcskéket, galacsinokat gyúr, és azokat maga előtt görgetve szállítja. A skarabeusz valóban egy galacsinhajtó bogár. Az egyiptomiak a skarabeuszt különleges becsben tartották és szentként tisztelték, mert úgy hitték, a napot is ilyen bogár görgeti előre az égen, hasonlóan, mint a bogár gyúrta galacsint a földön. De már meg is érkeztünk. Leszálltak a buszról, és megnézték a hozzátartozó halotti templommal együtt gyószer piramisát, ami tulajdonképpen nem is piramis volt, hanem hat egyre kisebb egymásra rakott masztaba. Az első valódi piramisok építésével fáraó kísérletezett, és neki sikerült végül maradandót létrehozni. A láthatáron jól látszott dasszúr, Snoffru három megmaradt piramisával. Ahogy újra felszálltak a buszra, Suzanne újra elővette és tanulmányozni kezdte a nyakéket. Jaj, de érdekes! Mi ez és hol vette? Kérdezte a busz túloldalán levő, ülést elfoglaló amerikai hölgy, akinek nevét egyikük sem ismerte, Észrevéve a lány kezében lévő tárgyat. Susan zavarba jött, nem tudta hirtelenjében mit is válaszoljon, de Harrison megmentette a helyzetet. – Én vettem egy araptól, csak hogy béké hagyjon – mondta. – Különben magam sem tudom mi ez, azt hiszem túfizettem. Nem akarja megvenni tőlem? – kérdezte meg váratlanul a kíváncsiskodó hölgytől. A kérdésre az amerikai nő ilyetten visszakozott, és többé nem kérdezősködött. <gül> Ez ügyes volt, dicsérte Horizontalány. de legjobb lesz, ha a szállodában folytatjuk, mert mindjárt újra megkérdezi valaki, hol vettük. Kora délután érkeztek vissza. Az idegenvezető közölte a csoporttal, hogy pihenőidő van, de aki akar, bemehet a városba. Javasolta, hogy mindenki jöjjön vissza tíz órára, mert holnap fárasztó programjuk lesz. Van egy ötletem, mondta Susan, amikor felfelé mentek a liften. Fogunk egy taxit, és bemegyünk a bazárba. Én valamennyire ismerős vagyok itt, tudok egy régiségeket áruló üzletet. Megmutatjuk nekik a scarabeus -t. Az ötlet nem bizonyult túl jónak mert a délutáni csúcsforgalomban csak lépésbe jutottak Kairó egyik központjának számító bazárig. A középkori kapuk között elhelyezkedő Kairói bazár tulajdonképpen kis, szűk utcákban egymás mellett sorakozó üzletek együttese. A ponyvával fedett sikátorok sejemtől, aranytárgyaktól csillogó minden mindenfelé a boltjaik előtt ácsorgó árusok kínálgatták portékáikat. Míg Susan szinte háborítatlanul jutott keresztül a bazár utcáin tolongó vásárlók és a kíváncsian nézelődő turisták tömegén, Horizont minduntalan leszólította valamelyik üzlet tulajdonosa, és megpróbálta beterelni boltjába. <gül> – Maga tehet róla! – oktatta nevetve a lány, amikor dühösen panaszkodni kezdett. Maga folyton nézegeti a kirakatokat, vegye tudomásul, ha rápillant egy kirakott tárgyra, a boltos azonnal megpróbálja bevonszolni magához. Mm, – Ezen túl lesütött szemmel fogok járni – morgolódott a férfi – vagy még jobb, ha a szemmel közlekedem. – Az jó lesz, csak hassan essen – tréfálkozott Susan. Harrison megfogadta a lány tanácsát, és igyekezett rá sem nézni a sok kirakott holmira. És valóban sikerült rövid időn belül háborítatlanul eljutni a kereskedésbe. Az üzletben tartózkodó két férfi szuzant ismerősként üdvözölte. A kereskedő először nem értette, mit akarnak, de a lány, aki elég tűrhetően beszélt arabul, elmagyarázta, hogy tulajdonképpen csak a másút vásárolt skarabeusz értékét szeretnék felbecsültetni. A kereskedő arcán, meglátva a lány kezében a kicsomagolt nyakéket, őszinte meglepetés tükröződött. Csodálkozva összenézett társával, de azután a megszokott, unott, üzletszerű kifejezést öltve fejét csóválta. – Érdekes darab, hol szerezte? – kérdezte angolul, majd választ sem várva folytatta. Biztosan egy utcai járustól vették. Ez egy skarabeusz nyakék, egy régi eredeti tárgy ügyes utánzata. Nem túl értékes, de megér néhány száz fontot. Nem akarják eladni? Fordult hirtelen herizonhoz. Az éppen a fejét készült megrázni, amikor a lány hirtelen közbevágott. Mennyit adna érte? kérdezte. A boltos gondolkodóba esett. Valójában nincs igazán értéke, mondta határozottan, majd cinkos képet vágva Herizonra kacsintott. De ismerek valakit, aki ilyeneket keres, és tovább olyanoknak, akik eredetinek hiszik. Elgondolkodott, mintha számolna. Tudja mit? Fordult ismét Herizonhoz, nyilván őt tartotta könnyebben meggyőzhetőnek. Adok érte hét, nem, nyolcszáz fontot. Ugyan ne tréfáljon, szólt közbe Susan. Másút sokkal többet adnak érte. Jártak már másnál is, bosszankodott a kereskedő. Na jól van, legyen kétezer font. Tízezer! Vágta ki a lány Herizon megdöbbenésére. A másik kereskedő, aki eddig nem vett részt az alkudozásban, hirtelen megszólalt. Majd meglátjuk, még gondolkozom rajta. A gondolkozomból kiderült, ő a főnök. Nem tudom megére annyit, meg kell kérdeznem egy szakértőt, mi jöjjenek vissza egy óra múlva. Inkább keressenek meg a szállodánkban, mondta Susan, és megadott egy hamis címet, azután távoztak. Most pedig sürgősen tűnjünk el, mondta a lány. Remélem, nem követnek. A szállodáig egész úton szótlanul ültek a taxiban. Csak felfelé a liftben szólalt meg az író. Gratulálok, Susan. Maga igazi üzletasszony. Szóval ez a mégis mégiscsak eredeti. Lehet, hogy nagyon értékes leletet sikerült szereznünk? Nem szereznünk. Magának sikerült szereznie. Javította ki a lány. Nem. A ma délután történtek után mostantól ez már közös szerzeménynek tekintendő, mosolygott Herizon. És kérem, ezentúl szólítson Ronaldnak, sőt, inkább Ronnak. Rendben van Ron, mosolygott a lány is. Akkor engedje meg, hogy én is hasznosítsam magamat, mert most már biztos vagyok, hogy ez a Scarabeus eredeti, valószínűleg nagyon régi és sokkal többet ér tízezer egyiptomi fontnál. Miért? Mit akar csinálni? kérdezte Ron. Először tanulmányozom és megpróbálom megfejteni ezeket a hieroglifákat, amelyek az alaplemezen vannak. Amely véleményem szerint arany. Azután pedig felhívom régi kedves tanítómesteremet és pártfogómat, a bécsi Wigner professzort, aki itt van valahol, Assuánban, és kikérem a tanácsát. Addig hagyja nálam az égszert, majd leviszem a vacsorához. Kilenckor találkozunk. Ron Harrison pontosan kilenc órakor ott állt az étterem bejáratánál, és várt. Eltelt tíz perc, tizenöt, és a lány még mindig váratott magára. A fiatalember már ott tartott, hogy leül az első üres asztalhoz, amikor Susan Dubois végre megérkezett. És ekkor a fiú megállapította, hogy megérte a percni várakozás ezért a látványért. Mert Susan nagyon csinos volt, nem is csinos, hanem kifejezetten szép. Látszott rajta, hogy gondosan készült a találkozásra. – Bocsánat, kicsit késtem! – mondta könnyedén köszönés helyett. – De higgyel, ez a késedelem kifizetődik! – Remélem is! – mondta az író, olyan pillantást vetve a lányra, hogy annak arcába szökött a vér. – Ne szemtelenkedjen! – mondta bosszusan. – Nem úgy értettem. – Miért? Hogyan értette? – nézett nagy szemekkel a férfi, miközben magában jót mulatott azon, hogy a lány még inkább zavarba jött. – És mit mondtam, ami miatt szemtelennek nevezett? Susan szótlanul végigmérte, majd elindult megszokott asztaluk felé, ahonnan a mindig korán érkező Hudson házas pár már régen eltávozott. Harrison követte majd, amikor utolérte, így szólt. Úgy látszik, félre magyarázza a szavaimat, mondta vigyorogva. Azt akartam mondani, hogy a látvány megérte a késést. Miféle látvány? kérdezte gyanakodva a lány. Hát természetesen maga, volt a válasz. Ilyen szépet régen láttam. Ne akarjon udvarlással kiengesztelni maga szélhámos. Tiltakozott Susan, de látszott, hogy jól esett neki a bók. Szóval, hogy komolyra fordítsuk a szót, beszéltem a professzorral. Előtte én is tanulmányoztam a skarabeust és megtaláltam az alaplemezen, amely biztos, hogy arany, Tutahamon Fáraó kartusát. Lehet tehát, hogy a szöveget ő íratta. Leírtam az ékszer külsejét, és a körülményekkel együtt ezt is elmondtam Viginér professzornak. Amíg ezeket mondta, tányérjára tett kétszelet marhasültet, ríst és a legkülönbözőbb köreteket. – Mit szólt a professzor? – kérdezte mi alatt, ő is kellően feltöltötte tányérját a svéd asztalról. – Tudod segíteni? – De még mennyire? – folytatta a beszámoló talány. – Jó nagy telefonszámlát csináltam. Elmondatta velem, milyen jeleket látok a lemezen, és megígérte, hogy ha ideje engedi, lefordítja és elküldi e-mailen. De a legfontosabb, hogy szerinte is biztosan eredeti darab. Valószínűleg az óbirodalom korából. És mit javasolt Viginér? Kérdezte a férfi megosztva figyelmét a lány mondani valója, és a tányérjára tett két különböző torta szelet között. Azt javasolta, miután megtudta, hova utazunk, hogy keressük fel Assuánban, ahol éppen dolgozik. De jobb, ha ezt holnap folytatjuk, mert holnap korán kell kelnünk. Felliftestek a hetedik emeletre, és elbúcsúztak. A férfi a búcsúzásnál hosszan szorongatta a lány kezét, és az sem tiltakozott. Amikor Susan becsukta maga mögött az ajtót, Herizonnak támadt egy ötlete, és bekopogtatott hozzá. Magánál maradt a Skarabeusz, mondta, amikor a nő kinyitotta az ajtaját. Bemehetek érte? Maradjon csak kint, mindjárt kihozom, mosolyodott el a lány, és kihozta a nyakéket a csalódott férfinek. Ronald Harrison azonnal lefeküdt, és a fárasztó nap után mindjárt el is aludt. Alig aludt azonban el, amikor mély álmából hangos dörömbölés ébresztette fel. Nyissa ki az ajtót! Engedjen be, kérem! Hallotta Suzan kétségbeesett, szinte hisztérikus, sikoltásszerű hangját. Feltápászkodott, az ajtóhoz támajgott és kinyitotta. Suzan remegvált az ajtó előtt, rövid hálóingében, feje törölközőbe volt csavarva. Betörtek hozzám! kiáltotta majdnem sírva. Amíg a fürdőkádban voltam, valaki bejött a szobámba és kutatni kezdett a holmim között. Az egyik bőröndöm tartalmát teljesen széthányta. Ahogy elzártam a vizet, meghallottam a zajt, ezeket magamra kaptam és kiléptem a fürdőszobából. Még láttam egy magas férfi alakot kirohanni, az ajtót sem csukta be maga után. Nyugodjon meg! vígasztalta Harrison. Biztos csak egy szállodai besúrranó tolvaj próbálkozott. Máskor zárja be az ajtót maga után. Hát éppen ez az! Kiáltott Susan, csak nem sikoltva. Be volt zárva. Csak a mágnes lehet kinyitni, még a biztosítólánc is be volt akasztva. Herizon visszament a lányal együtt annak szobájába, és megdöbbenve látta a szétszórt holmikat. Tényleg nem besurranó tolvaj volt, állapította meg. Látszik, hogy pontosan tudta, mit keres. Nyilván a skarabeust, mondta Susan. Szerencse, hogy magánál volt. Kétségbe esve folytatta. Most hogy merjek itt aludni? Bármikor visszajöhetnek? Menjünk egyelőre vissza az én szobámba, javasolta Herizon, és ígyunk egy pohár konyakot. Bezárták a lány szobáját, és átmentek Herizonéba, Leültek, és ittak egy keveset. A lány egy kicsit megnyugodott, de amikor szóba került az alvás, újra megrémült. Nem merek visszamenni, mondta kétségbe esve, nem aludhatnék itt? kérdezte hirtelen és reménykedve nézett herizóra. Hát semmi kifogásom ellene, mondta a férfi zavartan, de ebben a szobában csak egy ágy van. Megoldottam már ennél bonyolultabb helyzeteket is, mondta a lány mosolyogva, és letekerte fejéről a törülközőt.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 Herizon megúszta egy jelzőkapun való átjutás utáni végig tapogatással. Végre sikerült újra találkozniuk, és a főkapunát bejutottak az előtérbe, ahol balra fordulva a egy négy és fél ezer év előtti óbirodalomban készült szobrokkal találkoztak. Ezek a szobrok és tárgyak a piramis építő fáraók korából származnak. Magyarázta Susan, aki örült, hogy végre bemutathatja a férfinek régészeti,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 Howard Carter brit régész munkatársai véletlenül egy lépcsőbe ütköztek, így fedezték fel Tutámon sírját, az egyetlen jelentős sírt, amit eddig kincseivel együtt érintetlenül találtak. Ez döbbenetes, álmélkodott Harrison. Mennyi kincs lehetett akkor egy nagy uralkodó sírjában? Számunkra elképzelhetetlenül nagy érték lehetett.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 Elaludni nem érdemes. 11. Újabb ajánlat Repülőgépen Assuán felé, napjainkban Pontosan két órakor megszólalt a telefon. Herizon megköszönte az ébresztést, és fel akarta kelteni a lányt, de észrevette, hogy az közben visszament a szobájába. Gyorsan magára kapta ruháit, Fogta bőröngyét és kifelé indult. Az ajtóban szembe találkozott Szuzannal. Együtt indultak az étterem felé, de enni egyikük sem tudott, csak egy erős kávét ittak, amivel valamennyire visszanyerték éberségüket. Mivel szállodájuk Gízában volt, Kairó délnyugati részén, a piramisok közelében, a város északkeleti szélén fekvő repülőtérhez hosszú utat kellett megtenni az éjszakai kairón keresztül. Az utasok nagy része induláskor csak nem félállomban volt, de a főutak mellett sorakozó pompásan kivilágított paloták és mecsetek látványa mindenkit felébresztett. Így, amikor a repülőtérre érkeztek, már mindenki teljesen ébren volt. Frissen szálltak le a buszról, Frissen keresgélték bőröngyeiket, és frissen álltak be az ellenőrző pontok előtt kígyózó hosszú sorokba. Harrison azt hitte, az ellenőrzés lazább és gyorsabb lesz, mint a nemzetközi járatokon szokásos, de csalódott. Régen bosszankodtam ennyit, panaszkodott Szuzannak, amikor végre átjutottak az ellenőrzésen. Nem elég, hogy ki kellett raknom a zsebemből az összes aprópénzt, kulcsokat, le kellett vennem a karórámat, mielőtt átmentem a kapun. Újra visszaküldtek, és levetették velem a nadrág szíjamat. Amikor fogva a nadrágomat újra átmentem, a készülék ismét jelzett. Kiderült, hogy a napszemüvegem szárában fémszál van. – Ne dühöngj! – nyugtatta a lány. – Erre szükség van a biztonságunk érdekében. – De hiszen ez csak egy belföldi árat. – méltatlankodott tovább a férfi. – Éppen ezért – magyarázta Susan. – Egyiptom az idegen forgalomból él. A nemzeti jövedelem több mint negyven százaléka ebből ered. Meg kell védeni a turistákat és nem kevésbé magukat a pótolhatatlan műemlékeket. A biztonsági ellenőrzés után letelepettek a kijelölt találkozási ponton, és várták a többieket. Zaharov professzor is megérkezett, de nem csatlakozott hozzájuk, hanem csak messziről integetett. Mire a csoport minden tagja megérkezett, és az idegen vezető szétoztotta a beszállókártyákat, fel lehetett szállni a repülőre. Herizont ismét meglepetés érte, de ezúttal kellemes. Nem az egyiptomi légitársaság kiszűk szűk repülőgépére szálltak, amin Párizsból Kairóba érkeztek, hanem egy tágas, kényelmes buszra. A csoport beszálló kártyái nem egymás melletti helyekre szóltak, de Harrison éber volt, és megfigyelve ki hová kapott helyet, cserebere árán sikerült két egymás melletti ülés biztosítani a maguknak. Körülöttük csupa különböző nemzetiségű idegen emberült. Legalább nyugodtan megbeszélhetjük a dolgainkat, nézett körül elégedetten Susan, amikor nagy meglepetésére megjelent csoportársuk, a tagba szakadt amerikai Mr. Gibson és áttornászva magát a közöttük ülő két utason, leült a mellettük lévő üres székre. – Jó reggelt! – köszönt, miután sikeresen elhelyezte nem éppen sovány termetét az ülésben, és követve a kapitány utasítását, becsatolta a szíjat. – Kellemes lesz magukkal utazni! – tette hozzá udvariasan. De azután elnevette magát. – Nem csodálkoznak, hogy maguk mellé kerültem? – kérdezte vigyorogva. Azok meglepődve néztek össze. – Hogy őszinte legyek – tért magához elsőnek a lány – tényleg meg vagyok lepve. Véletlenül került ide? Oh, – A én praktikus ember vagyok, és nem hiszek a véletlenekben – mondta gúnyosan Gibson. Mi, amerikaiak igyekszünk magunk alakítani a véletleneket, igazság szerint magától kaptam a tippet, fordult Herizon felé. Figyeltem, milyen ügyesen cserélgeti az üléseket, és rájöttem itt az alkalom, hogy nyugodtan beszélhessek magukkal. És miről akar velünk beszélni? kérdezte Herizon, de a lány közbevágott. Tényleg ilyen hü, ilyen naív vagy, vagy csak te teted magad förmet bosszusan a férfire. Tehát mennyit tud és mit akar? fordult Gibsonhoz. Ó, oh, hiába a nőkeszén nem lehet túljárni, fiatal ember! vigyorgott Horizonra az amerikai. Hogy mit tudok? Tudom, hogy van egy valamikor az ősidőkben készült Skarbeuszuk, illetve van maguknál egy ilyen jó szág, de hogy ki azt nem tudom. Honnan tudja? kérdezte Horizon. Mondhatnám onnan, hogy láttam a minap, de nem így van. Mint nyilván feltételezik, én képviselek valakit, és azt a valakit értesítették a Scarabeus meglétéről. Mind a hárman elhallgattak, és gondolataikba merültek. Hosszú ideig nem szólalt meg egyikük sem. Harrison, aki az ablak mellett ült, megpróbált kinézni, mert kezdett már pirkadni, de nem látott semmi mást, csak a végtelen sivatag síkját, és kisebb-nagyobb homok buckáit, amelyek kezdtek előtűnni a kelő nap vérvörös fényében. A lány vesztette el először a türelmét. – Mondja már, mit akar? – szólt rá türelmetlenül Jibzonra. – Ugyanazt, mint Zaharov! – vigyorodott el újra a kövér amerikai. Láttam, hogy rászállt magukra, nem vagyok olyan ostoba, mint ami ennek magamat mutattam, bár nem vagyok régész, azonnal láttam, hogy amit ez az úr tegnap lejtett, nem vásári portéka. Tehát maga is meg akarja a scarabeus venni? kérdezte meggondolatlanul Harrison. És mennyit ajánlott az a Wayne szakállas orosz? csapott le rá azonnal Gibson. Az a vén amerikai? Vágott vissza Susan, aki talpra esettebb volt társánál, így ellensúlyozva annak meggondolatlan kérdését. Ugyanis ha nem tudná, a professzor úr is az Egyesült Államok állampolgára, és ugye nem gondolta komolyan, hogy elmondanánk mennyit ajánlott, ha egyáltalán ajánlott volna. Hát maga biztosan nem, <gül> nevetett Gibson. A társa talán igen, de mielőtt valamilyen összegről beszélnénk, tisztában vannak vele, hogy ennek az X-nek a birtoklása elég veszélyes lehet. Ha arra gondol, hogy esetleg valaki az életünk árán is meg akarja szerezni, akkor közlöm, hogy fel vagyunk rá készülve. Igyekezett kiavítani előbbi hibáját Harrison. Persze nem titelezem fel, hogy bárki például maga ilyet akarna tenni. Ami pedig a tulajdonlást illeti, Tisztességes utal jutottam hozzá. Vásároltam. Ekkor megszólalt a hangszóró, és a kapitány kérte, csatolják be őveiket, mert rövidesen leszállnak a szuámban. – Nézzék! – mondta Gibson. Egyelőre ráérnek gondolkodni a dolgon. Egyet megígérhetek. Bármekkora összeget ajánl fel az öreg szakállas orosz, honfitársam, Megbízóim annak kétszeresét hajlandóak fizetni. Mondja, Mr. Gibson, kérdezte a lány. Miért olyan fontos a megbízójának ennek a Scarabeusnak a megszerzése? És egyáltalán ki a maga megbízója? Ó, oh, aki kíváncsi, hamar megorekszik, és hamar meghal! mondta az amerikai, mi alatt a repülőgép kerekei már a betonon gurultak. Hamarabb, mint gondolná!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 Ő pedig, mutatta be Ronald a barátom. A barátom szó megnyugtatta és kiengesztelte horizont, és barátságosan kezet nyújtott Omárnak. Üdvözöllek a csapatban. Azt hiszem, Omár segíthet nekünk a Scarabeus ügyben, fordult a lány felé. Miféle Scarabeus ügyben? Érdeklődött az. Ron csak össze-vissza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 A szomszédasztalnál ott ült Mr. Hagárti a lányával, egy másiknál a német nászutasok, odébb a Hudson házas pár, csak az örökké mogorva Mr. Mustafaszaidot nem látták sehol. Megmutatnád azt a híres skarabeust. kérdezte az egyiptomi, nem is leplezve, hogy nem hisz a Skarabeusz értékes voltában. Itt van nálam, mindig magamnál hordom. Tessék!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 Ez a városka Egyiptom legdélibb városa volt, alig 40 kilométerre a szudáni határtól. Mégis nagy forgalma van, mert itt található az országnak a piramisok mellett talán leghíresebb műemléke második Ramszesz két hatalmas sziklába temploma. Az úgynevezett nagy templomot a fáraó Amoré Ptah birodalmi isteneknek és saját isteni lényének szentelte. A mögötte levő hegy szikláiba vájt bejárat, pülon előtt trónolt a fáraó, négy, húsz méter magas ülőszobor kolosszusa, mögötte a sziklába vágott barlangba, 65 méter mélyen benyúló templomtermei helyezkedtek el. Egy másik, ugyancsak sziklába vájt kis templomot Ramszes kedvenc feleségének, Nefertarinak és Hator istennőnek szentelte.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 Susan előbb ki akarta kérni magának az útvariatla hangot, de meggondolta magát és átadta a kagylót. – Harrison vagyok, mivel szolgálhatok? – kérdezte az. – Adom Mr. Csernyisevet! – hallatszott a vonal másik végén. Majd Harrison egy lassú beszédű, kimért férfi hangot hallott, erős, jellegzetes orosz kiejtéssel. – Evgenyi Petrovics Csernyisev vagyok!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 Az, bólintott Herizon sápadtan. Gibson sem fog nekünk több ajánlatot tenni. Jevgenyi Petrovics Csernysev intézkedett. 14. Éjszaka a hajón. Lefelé a Níluson, napjainkban. Úgy látszik a baleset híre futó terjedt.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 elisk. Mm -mm -mm -mm. én emeltettem mm -mm -mm. a Teve púpját, mm -mm -mm -mm. az oroszlán feje, mm -mm -mm -mm -mm. Mm -mm -mm utasítások szerint. Ez szép munka, de persze ezzel még tényleg nem jutottunk sokra, állapította meg Herizon. És mi az, amit soknak nevezel? Ami soknak nevezhető, azt a rézlemez felső oldalán találtam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 vakarta meg a fejét. Egyszerűen, kodott most a férfi. Én ugyanis még kora reggel lefényképeztem a lemezeket, és bevittem a laptopomba. Csak keresni kell valahol internethozzáférést. A hajón kell ilyennek lennie, legalább a rádiószobában. De javaslom, menjünk már enni, mert éhes vagyok. Így is tettek. Herizon a hón alá csapta laptopját, és elindultak az étterem felé.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 Vigyorgott a férfi, és most éppen a hieroglifák megfejtésével foglalkoznak. 16. Újabb találkozások Hajón Edfutol Esznáig Napjainkban Herizon gúnyos megjegyzése telibe talált.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 ezt hamarosan megtudjuk, bólintott Herizon. Holnap találkozunk vele tébában. Én minden esetre ide hívom omárt. Rendben van, egyezett bele a lány rövid gondolkodás után, de ne említsd neki, hogy Wiginer professzorral is kapcsolatba léptünk már. Herizon felment a hajó harmadik emeletére omárért. Szerencséje volt, a núbiai éppen akkor tért vissza kabinnyába a felső fedélzetről,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 Uh, szerencse, hogy nem tudnak a részlemezről, suttogta Harizon a lány fülébe, miután meggyőződött róla, hogy elmentek. Megnyugodva neki hogy végre megszemléljék az ókori templomot, de alig mentek néhány lépést, egy reket hang szólt utánuk. Megfordultak, és egy kis, vékony emberkét láttak. Ne siessenek már annyira mondta az illető Vagy csak az oroszokkal hajlandók beszélgetni?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 De azt csak meretten nézte a képernyőt, amelyen ezált. A Skarabeusz könyvtár fáj másolása sikeresen befejeződött. 17. Kalanda templomvárosban Karnaki templom, napjainkban Nem kódoltad a hozzáférést. kérdezte bosszusan Susan.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 a reggeli elfogyasztása után autóbuszra szálltak, és elindultak a Nílus keleti partján az első állomás Karnak felé. Herizon úgy gondolta, a scarabeus megszerezni szándékozók egy része úgy tudja, mindig magán hordja a nyakéket. Másik része viszont a laptop kódjának feltörése, és a teljes benne található anyag lemásolása után mindennel tisztában van, ami arról leolvasható. Ezért úgy döntött, az égszert, ami nem kis súlyánál fogva nagyon vágta anyakát, nyakát, ezúttal oda-hazahagyja. A busz végig a Nílus partján lévő sétányon, és az utasok rövidesen Karnak ősi városának bejárata előtt találták magukat.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 Kerületük nyolc és fél méteres. Az oszlopcsarnok, amelyben a szobrok voltak felállítva, a középső résztől távolodva egyre sötétebb lett, szélei felé szinte kísérteties félhomályúr uralkodott. Míg az írót szinte lenyűgözte a látvány, Szuzant egyre inkább nyomasztotta. – Ne időz már ilyen sokat ebben a félelmetes sötétségben! – sürgette a férfit.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 Kinyitotta a szemét, és Susan aggódó arcát látta fölé hajolni, mellette Omárt. Kisé távolabb idegen turisták között, a mindig kifejezéstelen arcú muszta állt, mellette Mrs. Derby kíváncsi tekintettel az arcán. Még hogár Hogartyék ácsorogtak, anya és lánya, és éppen akkor érkezett riatt idegen vezetőjük a német nászutaspár kíséretében.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 mondta bűnbánóan a férfi. Na akkor annak vége. Ha nem találták, oda szóltak a hajón levő cinkosuknak, az átkutatta a kabint, és nyilván azonnal megtalálta az égszert. A tudat, hogy távol létükben esetleg elrabolták Harrison kabinjából az égszert, rányomta a bélyegett hangulatukra, a továbbiakra is rossz fejezték be karnak látogatását, rossz szálltak buszra, és rossz szálltak ki, amikor a hajóhoz értek.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 21 méter magas, 14 oszlop között. Mielőtt elindultak volna, ismét bekopogott az íróhoz a rádiós tiszt, a Viginer professzortól kapott e-maillel. A professzor rövid üzenetében csak annyit közölt, hogy Harison és Susan legyen délután 5 óra körül a nagy oszlopsorban, harmadik hotep és felesége szobránál. Legyél szíves és omár barátodnak kivételesen arró se fecsegj,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 amely előtt ott állt a hatalmas gránit obeliszk, egyike annak a kettőnek, amiket második Ramszesz állítatott fel, amelynek párja Párizsban a Konkord téren található, és amelynek bejáratát jobbról-balról második Ramszesz szoborkolosszusai díszítették. A nagy udvarban egy kicsit elidőztek, megvárták, amíg öt óra lett, majd elindultak befelé a nagy oszlopsorba.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 Nem állok üzleti kapcsolatban vele, bosszankodott Herizon. Azt se tudom kicsoda. Bernárdi embere, válaszolta az orosz, egy mafiózó. Szóval nem üzletelnek? Mondtam, nem vagyok vele semmilyen kapcsolatban, mondta dühösen Herizon. Ajánlom is, mondta különös mosolyjal Júri. Elindult az ellenkező irányba, de visszafordult.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 Különben is már úgy megszoktam, hogy hiányérzetem van, ha nincs nálam. <gül> – Mit fogsz csinálni, ha végül eladjuk? – gúnyolódott Susan. – Ha elég pénzt kapunk érte – felelte a férfi – csináltatok magamnak egy ugyaniet, és állandóan hordani fogom – mondta komolyan Harrison. Alig negyedórai utazás után feltűntek a királyok völgyét övező hegyek,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 Miután az első néhány dinasztia temetkezési szokásai kudarcot vallottak, mivel a piramisokat a sírablók sorra kifosztották, mintegy 3500 évvel ezelőtt a 18. dinasztia fáraói, a Téba nyugati oldalán elhelyezkedő, Kietlen kopár hegyvidék eldugott völgyébe kezdtek temetkezni, abban a reményben, hogy a sírablók a mély sírokat nem fogják megtalálni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 és a helyze párnak tartott utitársaik valódi voltának lelepleződése után Júri bejelentése nem érte készületlenül a Szenenmuth sírjának feltárására induló expedíció tagjait, Harrison és Susan annyira megdöbbent, hogy szólni sem tudtak. Ami a professzort illeti, ő keresztbetett lábbal mereven ült hevenyészett ágya szélén, és félig nyitott szájjal bámult a semmibe. Először Harrison tért magához.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 Azelőtt Angliában az üzletet egy készfogással kötötték meg. Nem állítom, hogy most is így van, de én tartom magam a kimondott szóhoz. Ami pedig a bátorságot illeti, ha szükségesnek tartja, akkor is agyon lövet, ha befogom a számat, és nem nézem ki magából, hogy azért lövet agyon, mert megmondom a véleményemet. <tosz> – Efelől biztos lehet? – nyugtatta meg nevetve Júri, aki láthatólag nem sértődött meg, Sőt, mulattatta adta felháborodása. De utolsó találkozásunk óta a helyzet jelentősen megváltozott. Nem akarjuk megvenni a szkarabeust, legalábbis nem annyiért, amennyit régebben akartunk adni érte. Tartsa meg, ha akarja. – De akkor mit akarnak? – kérdezte Susan, aki Juri szavai után visszanyerte bátorságát. – Mi az, talán nem hallottad jól, amit az előbb mondtam? – Förmet rá az orosz nő. – El fogtok vezetni annak a szemuntnak a sírjához, vagy megbánjátok, hogy megszülettetek? – De Natasa, erre semmi szükség – szólt rá Júri. – Akkor is el fognak vezetni, ha nem ordítozol. – Így van? – fordult Vigener professzorhoz, aki eddig szótlanul hallgatta a beszélgetést. – Kérem, én csak a tanítványom Miss Suzanne kérésére kapcsolódtam be szenenmut sírjának keresésére. –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 és elindult a szikla csoport felé. Amikor odaért, visszaintett fejét rázva, de főnöke továbbot intett a kezével. – Csak folytasd az ellenőrzést! kiáltott utána. – Járt körül a sziklát! A lány bólintott, és elindult, hogy körüljárja a sziklákat, és rövidesen eltűnt a többiek szeme elől. Aztán hirtelen éles sikoly hallatszott, majd furcsa hörgés –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 Félek, hogy ebből a kalandból nem kerülünk ki élve, gondolkodott hangosan Herizon. Biztosan nem, bólintott a lány. Én már akkor tudtam, amikor az oroszok fogjulejtettek minket. Noha meg kell mondanom, azok még mindig sokkal elviselhetőbbek voltak ezeknél a gengztereknél. Yuri legalább úriember volt, már amennyire ez ebben a szakmában lehetséges. Udvarias volt és a lehetőséghez képest kíméletes.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 És amikor egyszerre a kezembe került egy páratlan lehetőség, egy felfedezés, ami talán Tutelhámon sírjának felfedezésénél is jelentősebb, nem engedhetem meg magamnak, hogy ez a felfedezés ne kizárólag és egyedül az én nevemhez kapcsolódjék. – És ezért akar minket likvidáltatni, eltüntetni, hogy nyomunk se maradjon? – kiáltotta felháborodva Susan. – És az eszébe sem jut, hogy az egész dologról tőlünk hallott először? –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 Meglepve nézett a hang irányába, majd holtan zuhant a földre, arcán csodálkozó arckifejezéssel. 24. Síra a hegy oldalban. Téba hegyei között, napjainkban. Mire bárki is felocsudott volna, a szikla melletti szabadtér megtelt egyenruhás fegyveresekkel.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 Engedd meg, hogy bemutassam az egyiptomi titkos szolgálat egyik magasrangú tisztjét, Mustafa Kebir századost. Szuzan és az író csak ekkor ismerték meg az egyenruhás tisztben túrista társukat, a titokzatos Mustafa Saidot, aki sohasem vett részt semmiben, mindig kifejezéstelen arccal járkált közöttük és sohasem mosolygott. Most, mintha megváltozott volna, arcán barátságos mosolyült,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 – Be kell ismernem, – mondta a lány, amikor Omar elment, – hogy ez a Mustafa Said, vagy hogy hívják, igazárokon szenves fickó, nem olyan, mint gondoltuk. <gül> – Még szerencse, – nevetett Herizon, hogy csak gyanúsnak nevezted az előbb, és nem tetted hozzá, hogy rossz arcú, ahogy máskor szoktad. – De milyen bánatosan jön vissza Omar. Miért vagy ilyen rossz kedvű? – fordult az érkezőhöz. – Nincs meg a lemez? –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 Ha, mm hm az oroszlán fejét, hm mm hm hm, és menny lépést, mm hm amíg a, mm hm a várost. Ott, hm mm hm látsz, mm hm el és megnyílik a sír, ahová el elfogsz temetni. Ne felejtkezzél meg, mm hm amit csak a, mm hm ismer. Azért írtam két lemezre hogy ellenségeim ne találhassák meg síromat, mm -mm, ahol elfogtok temetni. Köszönöm neked, hűséges, mm -mm, hogy mm -mm, átlépni, ozírisz mm -mm, határát. A második képen Susan fordítva tartotta a lemezt. itt csak a következő újabb szavakat sikerült lefordítani. Megtaláltad, fordulj,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 ne felejtkezzél meg a három, mm hm amiről csak mm hm-hm-hm, tud. Azért írtam két lemezre, hogy ellenségeim ne találhassák meg síromat, a mm hm ahol elfogtok temetni. Köszönöm neked, hűséges írnokom, Totankuré, hogy segítettél átlépnem Oziris birodalmának határát. A szöveg így már csak nem teljes volt,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 Totánkuré, hogy segítettél átlépnem Oziris birodalmának határát. Már csak azt kellett volna megtudni, mi az, amiről csak a főpap tud. Ettől azonban el lehetett kezdeni szenen sírjának keresését. Omár összeállított egy kis csapatot, amelyhez rajta Herizonon és Szuzannon kívül Mustafa Said, azaz Mustafa Kebir százados és az általa kiválasztott tíz katona is csatlakozott,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 szólalt meg hirtelen Herizon, aki sebes térde miatt nem vett részt a munkában, hanem távolabb állt, és így jobban át tudta tekinteni a terepet. Omar bólintott, és átirányította a katonákat a szakadék felőli oldalra. És valóban, a hatalmas szikla egyszerre csak megmozdult. Oldal billent, majd nagy robajjal belezuhant a szakadékba. És feltárult előttük egy sziklaüreg bejárata Szenen Muttnak,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 Nézett rá omárra jelentőség teljesen herizon. Hogy is szól ezzel kiegészítve az a csonka mondat? Valahogy így, próbált visszaemlékezni omár. Ne felejtkezzél meg a három csapdáról, amiről csak a főpap papszeneb tud. Na és szólt közbe bosszankod a lány. Mit érsz vele, te okos? De omár arcára kiült a meglepetés,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 És észrevettétek, hogy Szenenmuth halotti maszkja olyan szakállat viselt, mint a fáraók? Pedig nem volt hozzá joga, bólintott Suzan. Lehet, hogy az egyiptomi vallás és a társadalmi szokások ezt nem engedték meg, döntött el a vitát Omár. De tett annyit, mint egy fáraó. Szerintem mut korának legjelentősebb elméje volt. Úgy döntött a túlvilágon,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 Susan és Omar, akik az első sorban ültek, csak nagy sokára jutottak a másik terembe, ahol Ronald Harrison már várta őket két pohárral a kezében. – Neked nem hozta igazgató úr! – mondta, miközben a kezében tartott két pohár egyikét átnyújtotta a lánynak. – Te itthon vagy! szerez magadnak! – Tudtam, hogy számíthatok rád! – játszotta meg a sértődöttet a núbiai,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 Már most kezdem a várakozást. Már itt is van Omár, szakította félbe az ömlengést talány, lány, és látott, kit hoz magával? Omár tényleg megérkezett pohárral a kezében. Kíséretében egy magas férfi volt őrnagyi díszedje ruhában. Na hát, Musztafa, örvendezett a lány. Magát is előléptették? Milyen másképpen néz ki most, mint fenn a hegyekben? Örülök, hogy látom.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 Kézbe vette a papírba csomagolt, csak nem fél tenyérni darabot és nézegetni kezdte. Ormótlan kékes fekete kőből készült bogárféle volt, valamilyen fémlapre erősítve. Arra gondolt, jó lesz ajándéknak valamelyik nőismerőse számára. De a darab piszkos volt és túl nagy ahhoz, hogy akár bizsuként is odaadhassa valakinek. A fejét rázva vissza akarta adni,